får man bara en gång i livet, tänkte jag. Då säger vi välkommen till avsnitt fyra av podcasten Lukas och Simon. Yes! Hej Lukas! Gärna Simon! Hur är läget? Jag har precis avslutat ett skift och jag är lite seg. Jag ut mig tidigare. Jag fick betala tusen kronor, men nu är jag på väg tillbaka igen. Det var, det var lite surt ja det var. Mm. Men man får gärva annars, an annars är man liten På den här planeten Det är ja. vad sagt i, i, I det här programmet I det här forumet ja. Jag kan väl Nämna att podden går att lyssna på, på iTunes um, Det finns en Lukas och Simon Och på vår hemsida för Android Lyssnar nu Lukas och och, eh, jag vet inte, har vi, har vi någon lyssnare? Vet du Lukas? Eh, jag, vet, jag, jag tror att Filip eh, Styrman eh, har lyssnat i alla fall en gång ja. eh, Så det, det är ju bra, det, det är ju kul <laughs> ja, Så vi kan ju hälsa till Filip om Hej, du eh, eventuellt är den enda som lyssnar Uh, och uh, ni får gärna säga vad ni tycker om uh, podcasten också Vi finns ju på, på Twitter um, mm. Kom med era åsikter så kanske ni vinner en badboll En badboll <laughs> Vi uh, mm. ja vi tar, gärna, vi tar gärna emot förslag om, om ni vill att vi ska prata om någonting speciellt mm. uh, Så vi kör väl igång då Ja, så fall Idag ska vi prata om uh, ja två klubbar på på nedgång. Mm. Så uh. det, är, det är många klubbar överlag som är på nedgång. Så. Uh. Vi tänkte vi tänkte börja med den som är mest nere i, i skiten. Det uh. är uh, Portsmouth. Ja. Uh. Uh. Uh. Uh. De är de är riktigt djupt i skiten. Uh. Det är så här. De uh, 2008 vann som en fa kuppen eh, kom på fjortonde plats i Premier League. Eh, men klubben har dragits med ganska tunga ekonomiska problem. Och förra året så blev de eh, tvångsnivsflyttande från Championship. Och kanon eh, som... Vad killen som uh, sköt hem det här fk kan det bli killen som också sänker hela klubben mm. uh, För att det är så att de, uh, de har så börja på 10 minus i år. Eftersom de är tagna av förvaltare. Mm. Uh, är, det, är det klart att de, ska, att de ska få minus 10 Det är helt klart. Det, mm. Är, mm. det, är, det är det minsta skiten de kommer få. Mm. Och den största skiten de kan få är att de nu kan gå i konkurs Helt Och eh, det hänger mycket på Cano För eh, han har en ganska hög lön Klubben har inga pengar Så de kan inte betala ut allting Han har väl nå någonstans Kanske 30 000 pund i veckan Skulle jag gissa eh, Klubben betalar max ut 5 000 pund i veckan Cano kräver den klubben på 30 miljoner kronor Motsvarande svaren 3 miljoner pund. Ja, jag läste att även Talbenheim var med på, på att de kräver. Ja, att, att de säger att de tillsammans kräver 3 miljoner pund. Um, och att Cano uh, står för 2/3 av summan. Kan det stämma? Det skulle kunna stämma. Eh, ja, och Cano säger att Ja jag visst jag kan lämna klubben eh, Men då måste de ge mig mina pengar först. Eh, mm. för han, han lämnar väl hellre han, eh, han har ju spelat på hyfsat hög nivå nu är det så Kanske inte med Liguan allt kanske inte om man Inte får några stål här. Nej Hur gammal är Cano just nu Kano är brutalt gammal, för jag gillade honom när jag var liten och då var han ändå inte sådär ung så att man köpte honom på FN. Han är 35 idag. 35 idag och man är väl inte helt säker på om det, på om det stämmer att han är född. 76. Menar att han är en löner, Han ser det, ganska det... smak om man. Jag har hans bild framför mig nu. Ja, han det, ser det... Det där gått rykten om att... Eh, om att... Var det inför OS 2... Det måste vara 2000... 2000... Två lax. Kan det ha varit Ja, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men Nigeria skulle vara med i OS. Och... Eh, om det var tre veckor före OS så försvann alla spelares pass. Eh, och... Eh, och sen fick de tillbaka Och då var, då var Cano tillräckligt gammal för att spela det, ser, det ryktas ju även om att han har Gått igenom en hjärtoperation eh, Av ålder Ålders. Ålders hjärtsjukdom Ja, jag vet Där. inte men... Det skulle förklara en del om Varför han eh, har det svårt att prestera nu tidigen Han har gjort Sen han kom till Portsmouth 2006 så har han gjort i snitt ett mål Var 350-50 Och det här var liksom Nigerias stora stjärna för Ja, sist där Vad ska vi kalla det Tio år sedan Ja, det var ett bra tag sedan han stod på topp Så att säga um, mm. så, Men det ser inte ljus ut För, för Portsmouth uh, Som klubb Nej, de är De är riktigt djupt i skit Faktiskt. Och uh, nu är det nära Deras förvaltare har sagt att uh, Det är de här, uh, de här spelarna Det är väl uh, Benaim, Cano och Dave Kitson som, uh, som allting hänger på Och han, uh, han sa att de här spelarna har uh, Hela klubbens framtid i sina händer Vi har kanske, vi har kanske bara två gånger på Annars skiter allt ja Och det betyder att de inte ska klara sig kvar i League One eller Existerande fotbollsklubb överhuvudtaget Ja de kan behöva upplösa så det, det är bara 12 spelare kvar i klubben det är liksom, De här tre spelarna måste ju Antingen acceptera Det här lönetaket som de har satt På 5000 och Det skulle vara en löneminskning med Ungefär 20-25 000 pund För var deras spelare Det är ganska mycket pengar I veckan eh... 275 000 svenska Ja, i veckan Som de, som de går miste om liksom. De måste antingen Acceptera det här 5000 pund som för en är dödlig Det vore en ganska schysst veckolön Eller så måste de Gå med på Bryta kontraktet Leta, leta en ny klubb men Och kan nog sägs ju kunna göra det här Men i så fall vill han ha sina pengar De Djupt ner i skiten de Jämlund. som eh, satsade för på år år ganska mycket. Väldigt mycket. De hade några investerare som gick in och tog över klubben och satsade pengar för värvade spelare som eh, David James, och Campbell, James DeFo. Eftersom spelaren eh, Andres D Alessandro Ja, han också. Lånade dem in från Wolfsburg. Ja. Um, han var ju riktigt lovande det där taget. Jag vet inte vad som hände. Um, Nej, jag en sån där kille som aldrig, aldrig blommade ut lite, lite Diego Fast en nivå sämre Ja han var väl Han spådde sig bli den nya Diego Maradona Ja jag tänkte på Diego Diego hängade Santos och Diego Som slog igenom med, med Robinho Ja jaha Tänkte du på honom Den Diego Ja den, den, den Diego, Diego. Mm. Ja men, men han var ju De Alessandro var ju också En, en tidiga i River Plate Han spelade i Argentina Visseligen ja. från just River och Inte Boca som Maradona Men han hade väl Gott och väl kunnat bli nåt i den där trakten mm. Det är ju tragiskt För en klubb som är ändå 100, 114 år gammal är ja, det är en sjukt klassisk klubb Som, som det kanske hittar sig för Just det Att de som nyligen vann FA-kuppen Och sen nu bara kan Brasa ihop, falla i bitar Mm Jäkligt tragiskt Och de är, grejen är de är ju Långt ifrån ensamma om det. det är många Många klubbar som har dåligt idag Patrick Mörk sa nyligen att, Väljer att gå till La Liga Men inte gå till Real eller Barcelona Då får du inte ut någon lön När de pratar om eh, Talanger Som vill utomlands mm. Han, han råder ju ingen Att dra till Spanien liksom. För det ger ingenting det var, ju, det var väl där som hände Kennedy-Buckets-Juglu? Ja, han har, haft, han har väl haft de där problemen. Och vi har ju faktiskt en, en klubb som just nu är ännu mer framstående än Portsmouth som håller på att gå i konkurs i Spanien också. Mm. Det är Malaga som har skatteskuld till staten på 7 miljoner euro. Är det, är det på, på, på löner och köpa de har gjort, eller? Uh, ja, grejen är ju, de har ju en svinrik ägare uh, Från Arabemiraten, Men, uh, eller om det är Katar uh, Det vill jag ha en för Men han är lite speciell Lite egendomlig, han är ganska seg på att betala pengar egentligen. Han har de här pengarna, han skulle kunna få upp dem på en minut Men uh, han är, han är trög helt enkelt. Nu har Spanska Ligan satt ett datum. 31 juli måste, måste de betala det. Annars eh, småsnittfylltas klubben till Serie B och från sin Europaplats. De kom väl fyra i ligan förra året efter att ha satsat stort. Eh, plockade in spelare för 500 miljoner. Ja, jag läste att De eventuellt skulle sälja Santi Cazorla till Arsenal mm. Han är högaktuell på Arsenal Jag tror det... Ja, de, de har lagt ett bud på honom mm. det, var, det var väl en spottstyve för vad han kostade När de köpte honom också jag, jag har inte siffrorna I huvudet, men han kostade väl Någonstans 200 miljoner strax de, under. De, de, skulle, de skulle sälja för 140, va? Mm. Så jag tror, jag, jag tror bara jag att det är en förlustaffär affär på ungefär 50 miljoner svenska. Ja. Så att, ja, Tung affär, egentligen, behöver behöva göra. Men det är liksom. fotbollen håller på att bli så här. Det är, det är så sjukt tråkigt att Vissa klubbar har brutalt mycket pengar Och andra måste satsa pengar För, för att hänga med De här investerarna De vanliga människorna måste satsa stora pengar Ja Det känns ju som att det är ett Är det enda rätta som alltså måste in i, i ligorna Ja, ja men, men det är Det är, det, är, det behövs komma Någon, någon låsning liksom. För alla lever ju över sina tillgångar Och, och varje gång, Så alltså tittar man på Manchester City som gjorde Gaglia en av världens tio utan att han alltså var riktigt nära topp 10 i världen när han kom till klubben i kvalitet dig liksom, vad händer då när en sån här spelare, om han nu inte hade platsat i City, tänker om, om han måste vidare Det är inte så att han, han vill knappast reda redo att sänka sin lön Allt för mycket och det är Santa Cruz som spelade nu han har, någon, han har en lön på över En miljon i veckan Och han kommer ju han kommer inte få spela en League match På hela säsongen får på sin höjd göra ett inholl Hur ska kunna sälja en sån spelare? Det är helt omöjligt det är, det, är, det är ett under för mig att Rocky Santa Cruz ens en en miljon i veckan Ja och han, när, han, när han var het Det var ju runt eh, 2002 kanske Ja <skratt> Mitte Då var han väl eh, den största talangen. Som ja, fanns. Han var topp top 10, 10 i, i alla fall. Ja, bara upp i hela alltså, Aragua, Islands land, liksom. Jo. Mm. Mm. här, vad fan heter han? Se, Chilla med. Chilla med. Chilla med. Chilla med. Han som. Han har som och straffar Han hade 36 i skol ja. Världens mest känsliga 36. Han var ja. ju sjutton. Om det, om, om det är någon som har missat Killa Värld Så gå in och sök på Youtube På Alla hans frisbarkar. De är magiska mm. Han är sjuk, sjuk. En målvakt, Att en målvakt Har den där känslan i fötterna Det visar ut Ja. Och Nej men Om man tittar på Om man tittar på lönerna liksom, Löneproportionerna Portsmouth var en sån här satsande klubb då för en 6-7 år sedan när man pumpade in pengar. Nu står det spelare som Kano kvar med visar Benahims löne på 39 000 i veckan. Kan Kano se väl något liknande om nu han är han skyldig två, tre, om de nu skyller honom två tredjedelar om de där 3 miljoner punden, så, så har han förmodligen en ännu högre lön. Ja. Om vi då säger att, han, om vi säger att han har åtminstone 40 000 pund i veckan så kan man dra det i jämförelse med Danny Welbeck som gjorde det här målet som sänkte Sverige i EM. Den vackra klacken. Han har 15 000 pund i veckan. Kanå 40. Det är liksom... Det sätter det lite i proportion. Det är, man kan inte betala ut de där pengarna. Det är ingen som har bra av det För nu när på som att vi inte ha några pengar Ingen som kan pumpa in de här pengarna Så det går det ju bara åt helvete Tänk att man, man, man sänker 114 år av historia I, i graven för att ge en ja, Förlåt, sopa De här, de här pengarna Fri... nå, nå, Någonstans Är väl där vad han är för typ av människa också Ja, Men, ja Han har liksom... Girig och utan hjärta tydligen All förståelse för att han kanske skänker pengar till släkten i Nigeria Men han lever ju liksom Det är inget land, men han Han lever ju förmodligen i högre än Han behöver liksom Vad i helvetet? Liksom, har han ändå 50 000 svenska i veckan så vad Han kommer inte svälta Och hans släkt kommer inte göra det heller Jag, jag vet inte Ja. Nej, han, han, skulle, han, han skulle ju kunna skicka en spotstyr rädd till sin familj och, i Nigeria så skulle ju de klara sig liksom. Mm. Det om, finns. Om, om, det, om det nu är så. Mm. Det finns. Ja, vi. Nu släkt spekulerar. Men, vi vet, alltså, men alltså, det, det finns ju de killarna som kommer till allsvenskan från Afrika och i stora delar, eller från Brasilien, eller land Med svårare förhållanden Än vad vi har i Sverige Som en, en liksom ändå kan skicka, skicka hem pengen liksom och, och liksom Nej, kan nog, jag tror nog att han är god nog För att låta klubben överleva ja, Det är vi klart att kan vi, vi kan det vi klart kan vi klart att ett, ett ska vara rätt Men kom igen liksom. vi, kan, vi kan väl säga det att vi, vi, vi vet ingenting om om kan nog skicka pengar till familjen i Afrika. Nej, Det är ingen säker källa. Det. det är bara spekulation. Ja, det är kanske är ful spekulation. Det är kanske till och med det kanske är det gränsen de säger. Jag vet inte. Ja, mm. men... Vi kan väl, kan väl lämna också att eh, Portsmouth förlorade mot Gibraltar eh, med 4-0 och ställde upp med vad som verkar vara liksom. Uh, ungdomslaget uh, här veckan. Um, de som ska spela i Ligue 1. Ja Förmodligen kommer de att spela i, i, i det, är, det är de som ska spela i Ligue 1 Och de förlorar mot Schildbraltar Om ni inte vet vad det är så gå in och googla det, det, är ja. liksom, det är Sundet lite... mellan Marocko Och Spanien Ja och det är, det är alltså Vad ska man säga hur stort är det är Om man ska jämföra med någonting det är väl ungefär li lika Det är väl inte en som helst det... Nej jag tror inte det Men Nej äh, men precis De har alltså i dagsläget 12 val av spelare Och äh, tre av de här kräver på pengar Och lär väl förmodligen tvingas bort På ett eller annat sätt Så att mm. Ja, det kanske, De kanske inte ens har ett lag att ställa upp Och om de ställer upp Nu i Liguan så kanske det bara blir Filsamt Ja Men det känns ju som att det måste in, Så måste gå och få tillbaka Lite hjärta I, i föreningen Ja man tycker man, man, hoppas ju, man hoppas ju Att någon kan bara Kliva fram som gubben i lådan Och, och ge dem den men äh, Ja, det här är ju ett, ett offer för liksom, För modern fotboll Nå. Ja äh, Precis som precis som Malaga Precis som Malaga Men äh, Malaga har ju ändå haft Har ju ändå mycket pengar så... Ja. Och, och grejen är Just eftersom tillgången till pengar Faktiskt finns i Malaga Så är det väl förmodligen inte lika kul som på Den här killen äh, de har källor till klubben Eller källor nära klubben har sagt till The Guardian Att uh, Ja men att, att Han har ett lite skumt sätt Att tänka och förmodligen så Kastar han nu sig pengarna I sista minuten Men ja, fortfarande så, så länge klubben står med de här Skulderna ute uh, Till både staten och till spelare Där är de också spelare som kan Bland annat Fannister Och så länge de har i alla fall de här skulderna utstående så får de inte värva Okej. Okay. Och så att de står ju stilla med den, den trukten de har. I så fall. Och det är ju det en försäkningsvill om de äntligen är där. Ja, det vore ju ut om de slävar bort det alltså. Mm, mm. Och äh, så att, men, men förmodligen eh, kastar han ur den här pengarna Skulle jag tro ja. Om man lägger klart Då måste ju nästan förstärka lite också Om man ska hävda sig i Champions League Man tycker det De har tappat Ja ah, nu var inte fanister då Ligans vassaste den här säsongen De har likväl tappat dem hans alltså, rutin och allt det där Tillför väl en del han kanske han har väl en viss aura omkring seon i lummen Du är väl lite på silly season, kanske. Mm. Har vi något uh, hett? Hett. Uh, Fan Percy är alltid het. Han uh, ska ju vara på väg till det verkar vara Milan och Manchester City som ligger i framkant nu. Uh, Roberto Mancini har rasat lite mot City att de inte höjer budet till det här kravet som Arsenal har. Det ska vara på 3 miljoner 30 miljoner pund, Alltså ungefär 300 miljoner kronor. Och Manchester United har varit ute efter Lucas Moura, brasilianare i international. Men hans agent har sagt att United har ett bud för 15 dagar sedan på uh, 32 miljoner pund och internationell som nej så att United har förmodligen de här pengarna att investera och jag ska uh, men uh, ja, jag för... tror jag tror de försöker få ner, få, få ner uh, uh, beloppet ja uh, så att det låter det blir bli en uh, en förhandlingsgrej Arsenal uh, Grejen att Bengär verkar ganska han verkar ganska kylig det här. Han, har, han förhåller sig på ett ganska kyligt sätt och, och verkar vara ganska säker på att de kan få de här pengarna. Mm. Han är liksom nej men vi kan vänta. Vi, vi har ju en hel månad på oss innan Transfels fönstret och, och så att han verkar inte tulla på någonting. Men buden som ska ha kommit in på hur ska vara Ska ha varit i 200 miljoners trakter. Så att det är 100 miljoner till. Som ska in om, om den gärslevan. Så... Om jag säger vad jag tror. Så tror jag han kommer gå för 250. Det, ja, det låter, det låter väl, rimligt Ja. Den gärder så, så nära som möjligt. Det kanske blir... Det skulle kunna bli lite men han har, han har bara en säsong kvar på kontraktet Och det är därför som det är lite uh, Suk Liksom att uh, En klubb som Nej, men liksom United ska behöva buda De här pengarna uh, Det är en ganska stor summa När man om ett år och eventuellt Kan få en gratis men... Ja Men mycket kan hända på ett år. Ja, mycket kan hända på ett år Och Arsenal kan ju också Möjligheten finns ju att ge Van Percy Ett bättre kontrakt För det är ju det är Mycket sannolikt Där som det ligger Som, som med Wayne Rooney jag, jag, jag tror nästan Det är en sån grejen kör Ja, det känns inte helt ok. Sen så har det, blivit lite, det har blivit lite åsat det här med att att han, han inte dök upp på uh, läget och sådär. Så att han inte följde med på turnén, att han fick stanna hemma. Men han har ju faktiskt spelat EM också. Och jo. då brukar det ju fungera så att spelarna ansluter lite sen. Som Zlatan fick extra vila, många andra fick extra vila. Rooney, uh, Young. Ja, i Liverpool hade de det här med Andy Carroll till exempel ja så, det, det, så har det ju funkat förut Det är väl bara något som tabloiderna hakar upp sig på liksom. ja engelska, engelska medier är de bästa på att sätta rubriker de kan, Har det inte hänt något nytt kring någonting Så kan de hitta en ny vinkel på texten som de skrev dagen innan Och kasta upp det som att det har hänt något nytt Men det har det egentligen inte Tror du, tro, tror du det finns folk som jobbar på The Sun eller The Guardian Som sitter bara och skriver rubriken? Ja, men det, alltså, det funkar ju så att det är ju redigerare som gör det. De är de är experter på det. De är, Och webbredaktörer och sånt här. De är ju de är experter på det. Det kan vara något litet ord som någon säger. Kan vi inte liksom, på Har du ett citat från någon så kan du se. Helt annorlunda ut beroende på vad som står innan och efter citatet så kan det betyda helt olika saker. Och, och det är där är sväta på. Ja, nej för yes. Lukas Mora har ju en. Uh, vad ska jag, se om jag så att jag kommer ihåg rätt. En klausul på. Var det 67 miljoner? Mm, skulle kunna vara så. Skulle kunna vara något sånt. Ja ah, om jag inte missminner mig Jag uh, skrev jag skrev ett, ett blogginlägg om det uh, här veckan. Mm. Och uh, om det är någon som inte vet om Jag visste inte vem det var för Han dök upp uh, Att United var intresserad av honom uh, Så gå in och Youtubear honom eller läs min artikel Eller vad som helst mm. han, är, han är sjukt snabb Alltså han får andra Han får ser ut som koner uh, Det är också ett tips Gå in och kolla på han på Youtube Där har vi nästa Ronaldo Mm. Och sen har vi honom nu i OS också Just det Så, så det blir ju Det blir intressant tror, tror du att Sir, Sir Alex kommer att och kolla någonting? Det tror jag definitivt det finns, det finns fler flera måltavlor Det där brasilianska laget Det är ju det är väldigt många Som spelar i den ena ligan Det är väl mer eller mindre alla oh. Förutom de här tre Tre överåriga spelarna liksom. så Ja, absolut. Han kommer kolla. Många andra tränare kommer vara där och kolla. Vi kommer vara... Folk hugrar ju som fan i de här spelarna mm. Men grejen är att i Brasilien, där finns det pengar. Där, där har man råd att behålla den här spelaren. Det ja, är har ju en hyfsad lön också. En Den är, det, det, är inte ens, det är inte bara klubben som betalar på hans lön, utan det är staten som betalar stora delar av lönen för att kunna behålla honom. Det, är, ja, det skulle inte hända Nej, De och inte lön, det är, <här>, här. Det staten som betalar för Anders Schwensen. Ikeikin och betala fanns eh, reklamfilmer. Ja, nej, men nej. så att, det, det är. Det är sjukt, faktiskt. De så, är... Men de, de, de flesta stannar hemma av en annan anledning också. Jag tänker. På. Det är att VM går i Brasilien mm. om uh, två år. Mm. Det gör att de uh, får större chans att visa upp sig och uh, komma med i truppen. Mm. Och förmodligen, alltså brasilianska liggan är rankad ganska högt. Jag tror, jag tror vi underskattar Förmodligen så har den ju ett låg, låg lägsta nivå. Liksom. Men, men den är rankad trea i världen. Nej, inte deras försvarspelare ju det, är för i, det här, i alla fall. Nej, nej, nej. Men, men på, på ligavärldsrankningen sista jag såg så, så var de rankad trea i världen. Det är ju jävligt högt. Ja, men det, det blir så svårt att jämföra klubbarna Eftersom vi inte har någon gemensam Vem för klubblag Vet man inte hur hårt Europeiska klubbar tar på Det är väl Det är väl så, sådär liksom. ja. Men fan Det finns otroligt mycket talang I Brasilien just nu Och eh, den kommer till London Nu, den är i London Så, att, Nej, så När jag drar igång jag såg att eh... Damen har igång ikväll va? Ja, de drar igång, Jag är Sydafrika Jag hade OSB bilen med mig, men ja, nu har jag inte det. Eh, jag vet inte. De, de spelar inte innan invigningen som får på i men sen eh, Någonstans därefter där efter de draggong. igång. Mm. Ja, det blir Det blir spännande att se. Ja, och Storbritannien är också på låg Det Gig som långkapten. Äntligen så får man se om de spelar med ett landslag som kanske kan vinna någonting Fast de torskade mot Brasilien med, med 2-0 i en öppet Så vi Neymar gjorde ett mål och en nazist. Han har ju faktiskt spelat i Englands ungdomslandslag Ja, det var. Som, han, han var kapten där i det var alltså i skollandslaget Där finns det ingen krav på, på nationalitet Uh, så so, so han, han var lagkapten där Men sen när han började komma upp i de viktiga Mumslandslagen så, fick han, så fick han inte dem att leka då, då fick det bli Wales. Ja. Så det här är liksom hans stora Hans stora mästerskap Så jag jag han, var, Hur gammal får man mest vara? Eller 23 är man Och sen tre ja, år 23, år. 23, 23 och 3 år. Och de har Michael Richards och Craig Bellamy, mamma. Ja. ja är det. Vilka har Brasilien? Brasilien har Hulk. De har... nu ska vi se? De har Hulk, de har... Är det Tjärn Silva de har? Till? Det är en försvarande. Och sen så är det... Nej, men Marcelo från Real Madrid och Hulk. Jag kommer inte ihåg den här tidigare. Det är två, De här två är inga dåliga förstärkningar. Nej, de är tystare. hyfsade. Hulk... Uh, Porto håller hårt i Hulk så liksom. Han har ju sägs bara på väg till Chelsea. Pratar jag, som, som är lite sugna på att komma tillbaka. Där, det är ju, ja. Men det händer mycket med det. Porto vill bygga ett lag runt honom. Nej. Okej. Chelsea känns har ju värva i, i den asards lilla orken också. Mm. Så ja. To, torgen eller torgen. Torgas. Ja, men, men det är förmodligen inte korrekt uttalet oavsett så det är. Dongarden. Token. Token. Ja. Jag vet. <laughs> äh, ingen av oss fransk, men, äh, men äh, äh, Det men är det inte coolt? Det är det inte tant så. Men äh, jag vet inte han är han är lite yngre Kanske inte Ja, han är väl uh, 16, va? Mm. Ja, vi, ja, 16 eller 17. Ja, då får vi vänta lite. Om de inte kan ge Lukaku en chans, ja, han verkar, verkar sig ut till full här. Så äh, får man inte någon, yes. det chans, ensam, han inte ha som Borussia någon är i chansen än så länge. Nej, Shh. vad händer hände där egentligen? Jag Nej. vet inte. Lukaku. Lukaku, han... Han kanske hade behövt stanna i Andelächt något år till. Och få, och få växa på sig lite och få vara lite ordinarie För han, ja, han har inte kunnat spela lags fotboll i känslan. Det har varit hög konkurrens med högt betalda, ganska stora stjärnor. Och den har han väl inte riktigt fixat. Nej, det är. Han är ju alldeles för ung för att gå in och ta en plats. också Ja, han är ju som man då han är, är han 19? Ja, han har fått 93. Ja, 93. Då är han 19. 18 plus 2. Det är 19. <laughs> enkel matematik. Ja, enkel matematik. Livgraden. Äh, äh, men han var ju en supertalang. Och liksom, binarion direkt. Typ, så. Mm, ja, jag vet inte. Det hade nog varit... En mer utvecklande miljö Att stanna där Ja han, han skulle väl kanske ha, äh, Det är din lätt miljö att gå in i engelska fotbollsligan Nej Även om han är, han är ganska stor och stark Men eh, som sagt det är, lite, det är lite skillnad på att spela Mot män <laughs> Och det är, är Sannoliken män i den där ligan det. <laughs> Ett Fantomen ordspråk Ja. <laughs> ja, precis så sa så Jag ser man. det, det, här, man. det fina med att köra radio så här utan bilderna så det är ju att, att man börjar ha någonting på sig. Det är lite sidospår nu. Ja, det var skillnad druva med när du MMA-fighterna. Ja, då var det tv Ja, då blev jag definitivt inte vara bara Han var stark. Han var uh, semi-shield man är två är han? Två, noll, två lång och vägen och sådär 102 sekunder då man är två tjugon på ja han, två och vägen under syv vad var blivit. han serkar man en till frukost också nej ja, det var det är inte han det är en svensk svensk våra svenska mästare i Bänkpress fan inte, jon jonny någonting. Han checkar, vad fan var det, 20 fraller, och vad fan var det, 20 fraller, 12 ägg, två tallrikar gröt och så här, två lite fil och en liten mjölk till frukost. Något så här brutal frukost. Och jag, frågade, jag frågade sig med mycket på ris och trött engelska vad vad han säger till att så stor och blir det där så ja två marker. <laughs> um, han är bäst. Ja. Jag såg nog bilder på han också. Mm. Ja. Och tal om motsatsen till bäst så lägger Filippo en Sardi. Det gör han. Mm. Att, han ska han ska bli uh, tränare i uh, Milans U17 lag. Ja. Och det är Tråkigt med fotbollen men när han fyller 39 år faktiskt. Då har han knappt att spela Men det där Det är ju min, en av mina favoriter Och mammas favorit också du, tycker, Det är väl där har ens, du har fått nej. Håret ifrån också lite kanske Ja jag kör, jag kör En min sagg i frisyn Faktiskt mm. eh, Sen försöker jag ha lite Maskrinare Kroppsuppbyggnad eh, Även. vad han har han är ganska han är som en liten katt alla <laughs> den <laughs> var en brasilianer då blev vi kallad den lilla katten Ja, nej så där gatinho. <laughs> han, är... han är... men det sägs att han tar hand om sin kropp exemplariskt och väger liksom sin mat och gitterdukt liksom på allt det där. så Avokadooljor och men yes. efter dusch efter en dusch och grejer. Det är lite American Psycho. Yeah. Men yeah. han pa Patrick Bateman. Ja. <laughs> det, det, det finns någon sån där jag vet inte andra intervju med Isabella men de honom han får frågan vilken är den bästa bok du har läst? Min egen. Då har han en, har han en självbiografi har en där han bara beskriver alla sina mål liksom. Nej. <laughs> Jag har, jag har försökt att hitta den här men, men hittar den jag inte. Jag, jag vet inte om den finns och har inga säkra källor på den men det låter inte helt otroligt. Han är, ingen kan ju fira ett mål som en sagg. Det är det som gör honom så jävla stor. Eh, mål, även, om, även om han gör ett fem målet liksom, i 90 minuten så är det eh, han firar som om, som om det var en en final. Han är, det är det man minns honom för. Det är det, Annars är det så lätt att glömma bort den sån här forward på Dekis så han har ju varit på Dekis men när han väl har spelat så har han gjort sina jävla mål och han har firat på ett sätt som är insärgiskt. Men han är, det, är, det är lite kontrasten är när Magnus Eriksson i gamla AIK-talangen i mål för, för åtrida bärg mot AIK. Ja. Jag har ingen och... Ja. Jag har ingen historik på en saga, men jag trodde definitivt inte att han skulle hålla igen på, på ett, mål, efter ett mål mot Juventus. Nej, och inte Parma, och inte Atalanta, och inte Petzen så eller? <laughs> Nej. Han har ju på ett par ställen. Ja, han har ju gjort det. Han var ju, var ju utlånad i början av karriären, och sen slog han igenom i Atalanta. Mm. Han ehm, och... skickade ligan 97. Ja. Han har gjort eh, totalt 313 mål eh, I Italien Det är rätt så bra det. Han har Han har några eh, Sköna leder ovanför sig I den tabellen Det är Alessandro De Piero Roberto Baggio Giuseppe Mezza och Silvio Piola I den ordningen Mm. Så det är fina herrar Mycket fina det är, Om vi kommer tillbaka till Kanon Så skulle jag hellre ha Insagi på vekis En kanon på. Ja, han gör det så Han gör det på ett gentlemanavis Får man Ja. Är det Ja, Insagi hade till tydligen fått han har fått erbjudanden från Granada, jag tror jag det var i Spanien, och från MLS. Och Ett ettårskontrakt och avsluta karriären. Men han slutade utan att någonsin lämna Italien. Det, mm. det, finns ju, det finns ju en rolig anekdot också. Uh, han gjorde ju 89 mål på 165 matcher för uh, Juventus. Mm. Men eh, i samma veva slog David Trezeguet igenom eh, Han avgjorde i finalen. Eh, 2000 Då såldes eh, Insagi till Milan eh, Det var några pe lite pengar emellan Och så var det En spelare vid namn Christian Senoni. Vet du vad han gör nu? Eh, ja, men det vore väl dumt Om jag <laughs> svarar på dig Då stänger en koll. Uh, ja. Han, han, han spelar i Monza I serie C2 Det är lite, lite skilda världar där. Ja, verkligen är... Med en i hand så Kan man väl säga att De kan vara nöjda va? Det kan man lugnt säga Inzaghi, Inzaghi är cool Men han lämnar ett Milan som mål Ganska dåligt Just nu De eh... De har ju fått släppa Adels Zlatan och och Silva Och en Rad andra gamla veteriner Som Insagi, Gattuso Sedorf och eh, Trotjänarna Trotjänargardet där bakom Det kostar för mycket pengar Att fylla ut med sånt där. Annars har ju Milan en tradition Att det hand om gamlingen Men eh... det, det påbörjades vid förra år När de släppte Pirlo liksom Ja precis Det är ju så de, Över en viss ålder Är 33 eller 35 Så erbjuder man bara ett års kontrakt Ett år om gången Och det här Pirlo vill ha ett länge kontrakt Han tyckte inte att han var slut ändå, liksom. Men Och det var därför i protest Går han till värsta rivalen Och liksom bara föds på nytt Men Milan, Milan har, De har också ekonomiska problem Precis som de andra De har ju deras kassaskrin har ju varit liksom, Silvio Berluskånes förmögenhet Och nu fick han betala 5 miljarder i skadestånd eh, För sitt Han har nått För, för hans, hans mediebolag Han fick betala ett något konkurrerande mediebolag och, och det är därför som pengar, Milan har slut på pengar De gick under Innan förra säsongen så gick de Under mottot Milans all in Det har de ändrat på nu Det kan <laughs> man har... lugnt säga Milan för evigt i era hjärtan eller något sånt där är det nya fast på, på italinska inte på svenska mm. äh, och nej äh, äh, de mår inte bra fansen nyligen, deras ultrasfans lite hårdare hårdare falangen och, och support i falangen de, av supporterskaran de höll en begravning på Via Torati där Milan har sitt hög högkvarter Så hade man en liten ceremoni Där man kom med blommor Tände ljus eh, mm. Och bad sista bön Vid gravstenen Som hade hälsningen AC Milan eh, Ja liksom till minna av vårt älskade AC Milan eh, mm. Då ställde alltså begravning För klubben Så att Ultras har tagit ställning Till vad de tycker om eh, Milans transfermarknad Ja, Milan. Milan kommer inte vara med i toppen ja, Nästa säsong det Men som. det finns en En liten ljusning Man har alltså fått in motsvarande ungefär 600 miljoner På försäljningen av Slatan eh, och Thiago Silva Och eh, Adriano Galliani Har sett äta middag Med Kakás Gaetano Paulillo mm. eh, Som också är agent för Gansu men det ska vara kakas som det handlar om. De har tydligen träffats idag igen. Man har sett Paulino på utanför Milans högkvarter, och AC Milan News fick en snabb, snabb intervju med honom. Han, han sa liksom att ja, vi har pratat om kakao, men tvingar mig inte att berätta om det. Så att kanske, kanske, kanske. kakas i Milan är hoppas att de får han för en billig pengar. Ja och förhoppas att han får eh, få den här pilen och ny Det kunde de gått behöva Ja verkligen Men eh, desto, de verkar ha Desto svårare att förstärka upp För Thiago Silva Det är en del, eh, en del affärer som har gått I baklås Så sa Bland annat med den här eh, fransmannen I Montpellier eh, Som Heter så mycket som Mapo i förnamn Och dubbel namn Yanga Det är för svårt, det är för svårt. Uh, Mapo, Yanga Biva Biva, ja Där har vi det så. Uh, Nej De har uh, De har fått sina budnobbade på dem De har lagt ungefär 50 miljoner uh, Eller nej, för Ja, 50 miljoner svenska då har det, det är inte eh. mycket pengar för dem Nej men Montpellier vill ha det tredubbla Och den här killen har ett, ett Ska vi gissa på att han Hamnar runt 50-100 miljoner då Ja om han nu ens Lämnar han, han har uttryckt att han ska ja. Men Nu har vi snackat i ungefär 45 minuter kanske Tror vi tar rundan av där. Ja, och så tittar vi på damfotboll ikväll. Absolut. Ja. Um, vi kan väl nämna att vi eventuellt kommer att ha några gäster med också. Um, mm. I senare avsnitt. Vi, vi jobbar för fullt. Vi kan, jag tror vi håller dem hemliga. Ja, det är väl coolast Överraskar. Men det kan vara diverse fotbollsprofiler eller mediaprofiler. Det får vi se. Eller bara några stjärna snubbar. Då tackar vi för oss, och vi hörs för nästa vecka, eller hur, Lukas? Mm, absolut. Glöm inte komma med era synpunkter. Jag menar, en bakgård. Ja, visst, gör det ont när knoppar brister.